Producciones Imaginarias, Imaginarias presenta Off Mental Mental Toña Olavide é un artista cun ampla traxectoria musical, desde a música medieval até á máis actual. Nos anos 80 obtén o grau superior de frauta no Conservatorio de Madrid e realiza cursos en Holanda e Iugoslavia. Neste período tamén estuda percusión, baile flamenco e comeza a interesarse polo salterio instrumento que sadiqade desde aquela en o que desenvolve a súa propia técnica e escola en estrita colaboración co lutier Carlos Paniagua que tamén é o seu compañeiro de vida Pose na edición número 122 de OV Mental, a carave da música, un paseo pola música medieval peninsular coa excusa do salterio de Begoña Olavide e outras ervas. La maravillosa. Primera de las piezas que abrió el trabajo de Begoña Olavide, titulado Salterio, publicado no oano 1994 en disco compacto Polo Silo, japonés M.A. Recordings, acompañada aquí por Rosa Olavide, Luis Delgado, Carlos Paniagua y Eduardo Paniagua. Salterio, que danomea este trabajo. É un instrumento de corda que consiste nunha caixa de resonancia sobre a que se estenden as mesmas cordas que son pulsadas polos dedos ou púas percutidas con macillas ou pequenos martelos ou mesmo frotadas cun arco. O seu cativador son ven sendo algo así. incluídas no álbum Salterio, primeiro traballo un solitario de Begoña Olavide, publicado en 1994 polo selo xaponés m Recordings, que ponde manifesto a importancia da música antiga no estado español, é que no ano 1996, dous anos despois, foi publicado en vinilo polo mesmo selo Nipom Begoña Lavide realiza numerosos concertos pola maior parte dos Estados Unidos, e Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, México, Xapón, Marrocos, Alseria, Túnez, Exipto, Siria, Líbano, Sordania, Kuwait, Israel, Rusia e mesmo Farrol. Tiven ocasión de acudir a un dos seus concertos xunto a Pedro Esteban, nun antigo espazo de concertos se ha desaparecido da cidade departamental. Begoña lavidE ademais, entre o 2005 e 2012, se trasladou a Marrocos para fundar na música e no canto andaluz. E foi directora artística do Festival de Músicas do Mundo Tarap Tangier. Imos con a nova peza deste traballo, que leva por título Lamento. 1994, M.A. Recordings desde Xapón publicando a música da madrileña Begoña Olavide. Este salterio, primeiro traballón solitario da autora, da intérprete de ese máxico instrumento chamado salterio, interpretando música medieval do repertorio andalusí. Begoña Olavide realizou durante a súa trasectoria musical concertos por boa parte do mundo. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, México, Xabón, claro, Marrocos, Alxería, Túnez, Exipto, Siria, Líbano, Jordania, Kuwait, Israel, Rusia e toda Europa. Lembro vela organizada pola xa desaparecida Fundación Caixa Galicia, en Ferrol, un pequeno auditorio que dispuña aquela entidade, xunto a Pedro Esteban, cara a mediados dos anos 90. Entre 2005 e 2012, trasladou a Marrocos para fundar na música e no canto andaluz, sendo directora artística do Festival de Músicas do Mundo Tarap Tangier. Imos con unha peza máis deste traballo, Salterio, 1994, posteriormente xa en vinilo 1996, en todo caso editado, publicado por unha compañía xaponesa, o que xa nos dá un pouco a idea da importancia que se lle daba, cando menos naquela altura, a música antiga no Estado Español, escoitamos esta peza que leva por título Cantiga. era a primeira peza que abría o lado B, si tomamos o formato vinilo deste de traballo, de Begoña Olavide, Salterio. Non o disemos, está aquí Begoña Olavide, ao Salterio, claro, acompañada por Juan Carlos de Mulder, a Vigüela, esa guitarra, digamos, de corte renacentista, a Ciorba e tamén a vihuela Está Daniel Carranza e a percusión, Pedro Esteban, a quien antes hacíamos referencia, en ese concierto memorable en lo que tuvimos ocasión de asistir, esos concertos gratuitos que organizaban ciertas entidades, muchas de las desaparecidas, porque pertenecían a caixas de aforros, que tenían una cierta función social y que traían grandes concertos gratuitos. Y me acuerdo, en aquellos 90, ese concerto, Y un cartaz que me le veía asinado por Begoña Olavide y Pedro Esteban. Ainda lo tengo por ahí agochado. Of mental, mental, mental. Una producción imaginaria. Begoña Olavide ademais participou convidada como solista en orquestas de primeira altura. Orquestra Nacional de España, a cidadee de Granada, Sinfónica de Madrid, a capela Real de Madrid, mesmo participando en grupos como Esperión X 21 de Jordi Sabal, ala Francesca, Atrum Musicae de Gregorio Paniagua, pro músicaúsica antiguaa arabesque, Academia de Piacere e tantos outros. Pero ímos reseñar algo importante, co que ímos enlazar o programa, A súa faceta de fundadora, de dinamizadora deste mundo da música antiga que, como vemos, é un mundo difícil. Nada valorado no Estado español. Algún día falaremos aquí disto. Begoño Olavide, xunto á súa irmá Rosa, Eduardo Paniagua, Luís Delgado, Carlos Paniagua foi fundadora dunha das grandes formacións da música antiga no Estado Español. Calamús. Cálamos con Eduardo Paniagua, Luis Delgado, Carlos Paniagua, Rosa Olavide e Begoña Olavide. Neste traballo que inauguraba a serie desta de formación de música medieval titulado Medieval Women's Songs, publicado en 1991 polo selo Neuma. Foi grabado no mosteiro da Santa Espiña de Valladolid. Era, claro, a famosa cantiga de amigo de Martín Kodax Ondas do Mar de Vigo, deste de grupo de música antiga formado por este elenco xanomeado de artistas e solistas que siguen a realizar, ben en solitario con outras formacións, traballos moi diversos e interesantes. O traballo está dividido en dúas metades, unha delas dedicada a música árabe andaluza dos séculos 13-14 e claro, esa segunda parte dedicada ás cantigas de Martin Codex. Rosa Lavide, a irmá de Begoña, no libriño interior do disco, fala do seguinte xeito destas cantigas de amigo. E traducimos. A finais do século XV ou principios do daza un intelixente humanista italiano, Angelo Colocci, dispón en Roma copiar varios poemas que chegaron á súas mans desde a baixa Idade Media por camiños descoñecidos. Estas recompilacións, chamadas Cancioneiros do Vaticano, Cancioneiros da Biblioteca Nacional de Lisboa publicáranse respectivamente en 1875 e 1880. Neses cancioneiros, ademais de cantigas de amor e cantigas de escarnio, aparecían magníficos cultivadores de cantigas de amigo. Entre eses poetas un galego de vigo, Martín Códax. Aídeus, outra das cantigas de amigo de Martín Kodax, incluídas nese cancioneiro atopado a finais do século 15 ou mesmo principios, o século XVI, por Ángelo Colocci. Pero un día, en 1917, xa no século 20 un códice de ofichis de Cicerón caeu en mans do libreiro madrileño Pedro Vindel que estaba a encadernar un pergamiño que contiña as sete cantigas de amigo do trovador Martin Kodax. Seis delas con notación musical. E aí o importante. A día de hoxe, ese pergamiño é o único testemunho directo coñecido da música, das anotacións musicais, daquelas cantigas galego-portuguesas de Martin Kodax. Ese pergamiño conservase actualmente na Morgan Library, de Nova York. Se caís algún día, vuelvan a Osto Español, Seica Galiza, ¿Mm? o mellore que sigan a la no, Nova Iorque. Igual están alí e mellor, mellor valoradas. <risa> Imos cunha nova cantiga de Martín Kodaks. Eduardo Paniagua, Luis Delgado, Carlos Paniagua, Rosa Olavide y su irmá, Begoña Olavide, que nos servimos de enganche a todas estas cosas relacionadas con música medieval o música antigua, no es todo español. Medieval Women's Songs, publicado por Neuma, o sea, lo, Neuma PN, en 1991. As cantigas de amigo de Martín Kodax, das que pouco sabemos da súa vida. Semella que estes poemas escribiunos no século XIII. A falta de outros datos, podría subserirse Vigo como terra natal do autor. Se que esta cidade, eso está, naquel momento Vila Mariñeira, é mencionada até 20 veces nesta colección de poemas. Poderían considerarse estes sete poemas un corpus fechado Mas de ser así, teríamos que achegarnos ás cantigas de Martin Kodaks Como unha pequena historia de amor Contada por unha moza namorada Que nos usire en cada capítulo a súa dor pola ausencia do home querido A súa ledicia por un próximo encontro A súa necesidade de confiar na súa nai e amigos Ou a súa ansiedade por ese amor sagrado en Vigo, otra de las cantigas de Martín Kodaks, incluidas en este trabajo de 1991, donde Luis Delgado, Eduardo Paniagua, Carlos Paniagua, Rosa y Begoña Olavide, Sato Pan, Baiso o Nome de Calamus. En Cantas Melodías sigue a comentar Rosa Olavide en las notas de este disco compacto, Amarse da súa importantísima condición de únicos supervivintes entre as cantigas profanas galeco-portuguesas da Idade Media hai que destacar o seu carácter marcadamente tradicional. Martín Kodax foi un compositor culto e as súas cancións son un xénero culto, mas, sen dúbida, participou da alma do seu povo e atopou unha fonte viva de inspiración nos sentimentos da xente da súa terra. Ese lirismo ese sentimento e esa melancolía ainda hoxe podemos atopalas nas melodías tradicionais gálegas Off mental A cara B da música Estamos na edición número 122 de OZMENTAL, a Carabeda Música, na Carabeda Radio. Aproveitamos para saudar a todos os nosos ouvintes de Radio Piratona, a de Canadá, Rádios Libres Galegas e a xente de Radio Flispín, que nos escoita desde Ferrol, terra de Trasancos. Tamén a todas aquelas que nos escoitan desde os podcast. Estamos na recta final do programa, Non queremos esquecer un novo elo dentro desa faceta de activación de formacións de música antiga de fundadora de Begoña Olavide. E o caso, ademais de Calamus, desta outra formación que vostremos aquí. Se trata do Seminario de Estudios de Música Antiga, máis coñecida polo seu acrónimo SEMA. SEMA, seminario de estudios de música antigua. Entre outros, aquí estaban María Villa, a voz, Pablo Eras, Pedro Esteban, percusión, Pepe Rey e, claro, a propia Begoña Olavide, sobre a que hoxe, máxicamente, como bichedes, sirou todo o programa. SEMA, según o diccionario de música española e hispanoamericana de Alfonso de Vicente, É unha institución definida nos seus estatutos como unha asociación de carácter cultural cusa finalidade é a investigación, estudio e práctica da música antiga, con preferencia pola música española ata principios do século XVIII. Durante os seus anos de actividade, entre 1974 e 1999, levaronse a cabo diversos proxectos de investigación en equipo. O máis importante foi a creación dun ambicioso arquivo iconográfico. Mas o que adquiriu maior notoriedade foi a súa capela musical, que co paso do tempo pasou a denominarse Grupo Sema e a reunir a un nutrido número de cantantes e instrumentistas. Do seu estupendísimo ramillete de cantigas, villancicos, ensaladas, pavanas, glosas, tonos e outros entretenimientos, publicado por Grabaciones Accidentales en 1987, Ouvíamos K2K2, unha peza anónima, cara 1460, a continuación, Florida estaba la rosa, de Mateo Flecha, e agora facemos o propio con esta enemiga le soi madre. <música> sema dentro do ramillete de cantigas, villancicos, ensaladas, pabanas, glosas, tonos e outros entretenimientos publicado por grabaciones accidentales en 1987. Era esta unha peza que comezaba con Enemiga lesuí madre e eh, remataba cunha mezcla de cancións da época populares. A propia Enemiga lesoí, vuestros ojos aquel pastorcico Eloque Bantur, de Francisco Peñalosa. Todo isto ten a seguinte explicación. Pascua de Pentecostés do ano 1500, máis ou menos a noite. Francisco de Peñalosa, cantor do rei Fernando el Católico, está na súa casa a traballar á luz dun candil. Esa tarde tivo unha idea. Cantas cancións é posible misturar de Deseito que soen simultaneamente sin que o contrapunto sofra demasiado Por iso abandonou do momento a composición dunha misa que trai entre mans E colleu unha tabliña de cera para xogar un rato combinando melodías do povo Vai lembrando as cancións que aprendeu cando era neno en Talavera da Reina E as que foi ouvindo despois ao longo da súa carreira Pouco a pouco, vai atopando as melodías aseitadas e as solucións para ensamblálas. Finalmente, escribe un contrabasus, utilizando zumbonamente o texto da antífona de Pentecostés. Ainda, lle parece que falta algo. si sí, hai que adornar todo isto cunha bonita glosa. A escribe, e despois dun par de retoques, parecelle que quedou bastante airosa. Está contento pónse un trago da guardente que cree ten ben merecido. Mientras o saborea, pensa que quizáis non sesa unha obra tan importante como a misa que está a compor, pero se si algún día alguén fai un Guinness Records, figurará nel. Colle un candil, dirícese a alcoba e durme imaginando que dirán os seus compañeiros cando a mañá ensaien a peza no Nada máis por hoxe neste especial a música antiga dama de Begoño la vide en Xaneiro de 2024 volveremos a retomar todo isto tan interesante para obvindir o programa verá un especial resumo do ano 2023 con todas esas intervenzos esas voces que agardamos de todas e todos vos na realización técnica selección musical de comentarios estivo como sempre André pequeno monstruo gracias por la voz de atención pateo vendiieron programa felices festas mental a cara a B da música